«Почекаю, та певно поїду», – жінка звідчаєм хопила Марту за руку. «А знаєте що? А якщо у них щось не склалося, а їй соромно сказати?» «Вона у мене така горда, але... Але ж матері можна, га?» «Ну, всяке може бути. Часи складні», – почала викручуватися Марта, жахом згадуючи погрози зі слухавки. «Якщо її наречений при високій посаді, можливо...» «Втрапив у якусь халепу? Можливо, ваші молодята змушені переховуватися?» Це було вже занадто. Але Марта просто не знала, як перейти до справи, з якою вона сюди приїхала. Ніяких навичок у неї, звісно, не було і бути не могло. «О, Господи!» – сплеснула руками Валентина Миколаївна. «Я завжди знала. Великі гроші, великий клопіт. Що ж тепер робити?» «Чому вони до мене не приїхали?» «У тому-то річ, – зраділа такому поворотові Марта, – до вас не можна, адже де мешкає наречена, легко дізнатися, а Зоя, певне, не хоче втягувати вас у ці справи. Але якщо це дійсно так, то вам теж треба бути обережною». Жінка здивовано поглянула на Марту. «Чи правду ти кажеш, дитино? І хто ти, власне, така?» Марті довелося докласти чимало зусиль, аби витримати її тривожний, прискіпливий погляд. Але розповідати жінці про знайдений телефон, про погрози та ще й про себе не варто. Мати Зої одразу помчить до поліції. А історія про бізнесмена, на якого полюють кредитори чи конкуренти, здасться їй більш зрозумілою і не такою моторошною. Хоча також приємного мало. Я, власне, ніхто б, – промовила Марта. – Я вже казала, що заїхала сюди проїздом за дорученням університетського начальства. І, як ви бачите, швидко вас знайшла, знайдуть і інші. – Ну так? – Звісно, знайдуть, – подумала Марта, якщо вважати, що голос у телефоні говорив про лісове. Але як пояснити, навіщо її шукатимуть ті інші? – Ну, для того, наприклад, щоб відрізати голову і сховати в морозилку. Дотепні жарти. Марті раптом стало нудно і. смішно. Аудіокнижка на Радіокультура. В черговий раз поїздка у дику спеку невідому куди і до кого здалася їй повною маячнею, а розмова, судячи з усього, заходила в глухий кут тут, або кажи все, як є, або прикривай безглуздий візит брехнею по повній програмі. Або просто підводься, дякую за сік і йди собі з миром. Марта ліниво струсила з плеча сонну і таку ж ліниву бджолу допила залишки соку. – А які подарунки вам привозила Зоя? – запитала, аби не мовчати. І посміхнулася, згадуючи про погрозу з телефону, тупу і безглузду. – Та різні, – знизала плечима Валентина. – Парфуми, одяг… Останній раз привезли новою поштою холодильник з доставкою. Я злякалася, така дорога річ, а мені сказали, що все оплачено. Зоєчка тоді так раділа, що вони з її коханим зробили такий сюрприз. Валентина зітхнула. Я там м'яса на весілля наморозила. Він здоровезний, двокамерний. Сусіди приходили дивитись. Зурочили Зойку чорнороті. Марта здригнулася. Отже, про холодильник правда. Варто продовжувати розмову. «Пані Валентино, ви тут живете на природі і навіть не здогадуєте, що робиться в місті. Хіба що в серіалах таке можна побачити». «І що ж мені тепер робити?» – з острахом запитала жінка. «Я б вам порадила кудись виїхати, скажімо, на тиждень-другий». «А я повідомлю про цей візит в університеті, зайду до дівчат в гуртожиток. Спробую сама про все дізнатися», – сказала Марта. «Спробую владнати. Вам, до речі, є до кого податися?» «Збиралася до сестри, правда, пізніше», – розгублено відповіла жінка. «От бачите, як добре. Поїдьте зараз. Давайте, я допоможу вам зібратися». «Навіть не знаю». Завагала жінка. «Це так несподівано!» «Зараз все несподівано», – багатозначно промовила Марта. Їй здалося, що вона, як у дитинстві, грає у детектива. Але мети було досягнуто. Мати Зої кивнула. «Очевидно, доведеться їхати», – сказала вона. «Не знаю, що там Зойка надумала, але я їй не ворог». От і добре, зітхнула з полегшення Марта. Так буде спокійніше. І наречений вашої доньки, гадаю, буде вам вдячний. А вдячність зятя важлива річ для подальших стосунків. Такий аргумент також пролунав переконливо. Аудіокнижка на Радіо Культура. Марта поверталася до міста задоволена. Перш за все тим, що змогла, як їй здавалося, провести бесіду винахідливо, як справжня нишпорка. Та ще й вициганити у пані Валентини фото дівчини зі шкільного альбому. Власниця телефону набула обрисів. Розглядаючи в автобусі світлину, вона зрозуміла покинутого чоловіка. Дівчина була вродливою. Навіть надто вродливою. Проте й надто шаблонною. Її можна було змалювати двома словами, які так збурюють уяву юних дівчат. Модельна зовнішність. Ідеальна матриця. божественний стандарт. Єдине, що потішило Марту, що вона з дівчиною має один розмір одягу, а отже... Марта знічено сховала фото в кишеню і втупилася у вікно. Шосе між ланів і соняшниками тягнулося аж до горизонта. Їхати було ще довго. Є час подумати. Але не про дівчину. Аналізуючи свою спонтанну бесіду з незнайомою жінкою, Марта добре усвідомлювала, що всі її аргументи було шито білими нитками. Жінка навіть не поцікавилася ані її паспортом, ані студентським квитком. Достатньо було сказати, що вона з міста, що вчиться в тому ж університеті, що й Зоя, як жінка повірила їй. А отже завтра – Якщо, звісно, вона не поїде з села, як пообіцяла, до неї може завітати зовсім інший гість і невідомо чи не втілить свої погрози в реальність. «Прості люди довірливі», – якось сказав їй Андрій. Вона тоді збунтувалася проти цього визначення. «Прості», адже й сама вважала себе звичайною, а отже – простою, а відтак – нецікавою для Андрія». Руками простих і добрих людей робляться майже всі хибні справи на цій землі, додав тоді він. З того часу, як якась свята простота підкинула хмиз у вогнище Джордано Бруно. В цьому жесті не було ані злоби, ані неприязні, ані інших мотивів. Просто погано горіло. І це був непорядок. А прості люди не можуть бачити непорядок. Адже звикли жити за правилами. Знову випливло це огидне визначення – як всі. Марта здригнулася. Дійсно, що невибагливіша і простіша людина, то легше вона вірить в обіцянки, що несуть добро. А це означає, що покладається на рішення інших. Той же самий водій знову зблискував до неї усіма двома рядами золотих зубів, підморгував і накидав оком на її ноги і декольте. Теж проста людина. Їсти, пити, заробляти. «На пляшку? На путівку до моря? На новий холодильник?» Бр. Марта не розуміла, від чого виникла ця огида. Це так діяла спека, дорога, вигляд з біднілого села чи привласнення нею чужого телефона. Сумніви знову почали мучити її. Навіщо їй вся ця морока? Чи варто продовжувати її далі? Їй було шкода дівчини. «Де вона зараз?» Що це за історія з нареченими першим і другим? Їй кортіво отримати відповіді на ці запитання. Приїхала додому під вечір і вирішила наступного ж ранку почати пошуки Сергія. Певно, він має щось знати про свою колишню подругу, раптом минула думка. А чи не він їй телефонує? Якщо він, тоді все сходиться. Варто знайти його і повідомити поліцію. У холодильнику крім молока нічого не було. Марта налила повну склянку, відкрила банку з варенням, знайшла шматок вчорашньої булки. Їла в тиші. Навіть, як завжди, телевізор не увімкнула. Бачила себе ніби збоку, яка вона зворушлива. Сидить собі на самоті, жує булку з варенням, як у дитинстві, запиває холодним молоком. Молода, гарна і така Нещаслива, Можливо, так само десь сидить і та Зоя, не відаючи, що десь у великому світі про неї думає інша дівчина Трохи схожа на неї, якщо вони вподобали одну й ту саму сукню Марта розчулилась Останнім часом, взагалі, хай би що сталося, а очі в неї на мокрому місці Власне, її і раніше часто обіймав великий жаль до всіх вона не могла спокійно дивитися на бабусь, що сиділи на лавах під її під'їздом, усі в однакових біленьких хустечках, з однаковими ціпками в руках. Вони виходили увечері і дивились на світ своїми світлими, майже дитячими очима. Вони почувалися інопланетянками. Життя стало незрозумілим, чужим, ворожим, байдужим до їхніх вимог, слів і спогадів. Молоді жінки, що проходили повз них з важкими кошиками, теж здавалися Марті інопланетянками. Живуть собі у своїх скафандрах без жодного ковтка свіжого повітря. Робота – дім. Обличчя завжди зосереджені, ніби вирішують долю світу, а насправді лише те, що приготувати на вечерю. Марта така ж сама. Сидить, не вмикаючи світла, на кухні, п'є молоко із варенням, і ніхто не погладить її по голові. Всі думають, що вона розумна, доросла, самостійна і зовсім не потребує цього теплого, зворушливого жесту. Навіть мати цього не робила, адже її шлях, як і усіх інших, був той самий. Робота – дім. І думки про вечерю. Все ж таки треба конче шукати Зою. Можливо, тій зараз гірше, ніж їй, Марті. Пояснити що життя не закінчується із закінченням стосунків, хай би якими вони були. І якщо хтось може промовляти до коханої жінки такі брутальні слова, не треба боятися і не варто тікати. Той, хто тікає, передбачає, що його наздоженуть. Це ж елементарно. Подивитися хоча б якесь кіно жахів. Там жертви завжди тікають. На екрані це виглядає моторошно, мчать лісом, наражаючись на дерева, тремтять від страху, дослухаючись до кроків за спиною. І все закінчується кривавою драмою. Але це в кіно. Марта завжди уявляла, як жертва зупиняється, піднімає з землі палицю, розвертається обличчям до нападника і... сама починає наступ. Непоганий прийомчик, а головне – несподіваний. А мить несподіваності завжди дає шанс врятуватися або, принаймні, загинути гідно. Отже, будемо наступати, вирішила Марта. Аудіокнижка на Радіокультура. Вранці вона потелефонувала у фірму Комфорт. Поталанило з першого ж разу. Виявилося, що Сергій дійсно працює тут що він на місці і може підійти до телефону. «Слухаю вас», – почула зі слухавки і напружилася, аби пригадати, чи не цей голос вона чула по мобільнику. «Що ж далі?» Вона вирішила не говорити багато, просто представилася подругою Зої та запропонувала зустрітися після робочого дня в кафе недалеко від Майдану. «Навіщо?» – підозріло запитав абонент. «Я давно її не бачила і хвилююсь». Почала пояснювати Марта Я теж давно не бачив її І не хвилююсь Досить жорстко відказав Сергій Ви мені відмовляєте? Вирішила пококетувати Марта В слухавці зависла пауза Добре, нарешті згодився хлопець Буду рівно о сьомій Як мені вас упізнати? Я буду у червоному, зраділа Марта а на столик покладу ілюстрований журнал. Увечері за кілька хвилин до призначеного часу Марта сиділа за столиком кафе «Старе місто». Вона пила каву і спостерігала за усіма, хто входив до закладу. Настрій у неї був гарний. Вона думала про те, що пригода з мобілкою якимось чином змінила її життя, надала сенсу довгим і спекотним літнім вечорам, навіть розважила. Якби не ця знахідка, сиділа б зараз у чотирьох стінах, перемелювала спогади. А якщо б і наважилася сама посидіти у ресторанчику, то почувалася б неабияк дискомфортно. А так у неї з'явилася бодай якась мета. Цікаво, як виглядає цей Сергій? Якщо вже взялася гратися в пінкертона, спробую вгадати, вирішила вона. З відкритого майданчика кафе – їй було добре видно перехожих, що проходили повз паркан. Який із них зайде в оплутану штучну зеленю хвіртку? Ось іде молодик із текою в руці, в таку спеку йому не заважає темний піджак і краватка. Оминув не він. Ось Юнак у джинсах швидко прямує в бік кафе, дивиться на годинник. Ні. На розі підхопив дівчину, яка щось промовляє до нього із незадоволеним виглядом. Мабуть, запізнився на побачення. А ось інший типчик, вже тепліше. І на заклопотаного ділка не схожий, і немає в ньому юнацької неупевненості, йде повільно з почуттям власної гідності. Але також проходить далі. Марта поглянула на годинник. П'ять хвилин на восьму. Можливо, вона марнує час? Сидить, мов павучиха, оцінюючи чоловіків, І ловить себе на думці, що... Обирає. Так-так, дорогенька. І нема чого сором'язливо ховатися від самої себе. Десь на рівні підсвідомості крутиться і ця думка. Невже їй ніколи не зустрінеться той, в кого можна буде відчайдушно закохатися? Але ж не в кафе його обирати. Марта ще раз поглянула на годинник і закрутила головою. Чи немає тут іншого виходу? Натрапила на уважний погляд чоловіка, що сидів в дальньому кутку, потягуючи пиво з високого келиха. Мимоволі поправила волосся. На вигляд йому було років 27. Чорноволосий із дивним розрізом очей зовнішніми кутиками донизу. Це надавало його обличчю особливого шарму і якоїсь дитячої зворушливості. Гарні очі, Єгипетські. Принаймні, якщо її зустріч не відбудеться, подумала Марта, це і наважиться підійти. Адже, судячи з його погляду, зрозуміло, що чоловік спостерігає за нею. Марта знову нервово поглянула на годинник. Нехай би і не прийшов. Тим часом чоловік із єгипетськими очима допив пиво і рішуче попрямував до її столика. «Можна?» – запитав він, вказуючи очима. «Ох! На вільний стілець Марта знизала плечима Взагалі-то У мене тут зустріч От завжди так буває То немає жодного А то сунуть пачками І не знаєш, де знайдеш, а де загубиш Чоловік посміхнувся Сів навпроти У вас зустріч зі мною, сказав він Я Сергій Чому ж ви одразу не підійшли? Я вас вивчав «Ось як! І які результати?» «Для вас не втішні. Я вас не знаю. А ви що, знали усіх зоїних знайомих?» «У неї їх було небагато. Не встигла. Але ж завести іншого усе ж таки спромоглася. Він насупився. «Які у вас до мене справи? Що ви хотіли дізнатися?» Розмова складалася не так, як хотіла Марта. Вона вирішила нічого не вигадувати, а розповісти все, як було, починаючи з тієї миті, як вирішила поміряти сукню. Він, здається, не дуже здивувався. Відверто кажучи, хотів би забути про своє фіаско. Якому чоловіку приємно згадувати про такі речі? Про Зою нічого не можу сказати. Я не знаю, де вона. І, до речі, знати не хочу». Гадаю, треба просто знайти того жартівника і натовкти йому пику. «А хто ж це зробить? Я?» «Я не вчилася на курсах карате», – посміхнулася Марта. «І взагалі, ви мене дивуєте. Ваша знайома дівчина втрапила в якусь неприємну ситуацію, а у вас немає жодного бажання допомогти. А якщо на неї дійсно полюють? Вам байдуже?» «Не драматизуйте». Вона свій вибір зробила. Шукати її мені зовсім не хочеться. Сама знайдеться. А от, що стосується того божевільного... Ним я б, можливо, і зайнявся. Так, аби м'язеро зім'яти. То ви згодні мені допомогти? Він уважно подивився на неї. Можна дізнатися, навіщо це вам? Марта замислилась. Як пояснити, що вона замість того, аби радіти знахідці і згодом користуватися дивом техніки, почала аматорське розслідування? «Сама не знаю», – чесно зізналася вона. «Можливо, я помиляюся, але мені здалося, що той чоловік не жартує. Тут щось інше. Але навіть якщо це звичайний побутовий конфлікт, мені також не байдуже». За своє життя я багато разів зіштовхувалася з такою проблемою, як домашнє насильство Взагалі ненавиджу несправедливість Я б могла просто допомогти Зої, якщо вона боїться Допомогти подолати страх Шукати усе ж таки треба не її, знову сказав Сергій, а його Того, від кого виходить агресія А що ви про нього знаєте? Зовсім мало «А саме...» Він розсміявся. «Ви якась чарівниця! Я вже мимоволі починаю допомагати. Хоча, відверто кажучи, грав детективи не для мене». «І все ж таки», – поквапила вона, розкажіть – «розкажіть!» Він поглянув на неї насмішкувато. «Був ясний сонячний день, співали пташки...» Замовк і одразу ж стер усмішку з обличчя. Заговорив жорстко, констатуючи факти. «Ми зустрічалися. Зустрічалися давно, ще там, в Лісовому. Вона чекала мене з армії. В місто я приїхав, аби почати нове життя. Разом. Вона вступила до університету, оселилася в гуртожитку. Хоча я, критин, сподівався, що будемо жити на квартирі, яку я знімав. Але вона лишилася в гуртожитку. Певно, мала свої плани. «Розумієте?» Місто робить з дівчат, котрі ніколи не бачили ескалатора, навіжених полювальниць на синього птаха. Так от, день був дійсно сонячним та ясним, коли вона сказала «Прощавай, дорогенький, я покохала іншого». Він скривився, мов його скрутив несподіваний зубний біль. «Ви його бачили?» «Ні». Вона з усього зробила необійку таємницю. Сказала, що познайомилася з ним випадково. Він запросив до кав'ярні. І дівчинка розтанула, ніби я ніколи не водив її до кав'ярень. Про нього сказала лише, що то справжній чоловік. Сергій знову криво усміхнувся. Ця справжність полягала в тому, що у нього є власний бізнес, що він має авто і щодня осипає її квітами. Це все. Як вам такий портрет справжнього чоловіка? «В принципі, надихає» посміхнулася Марта. «І це все, що ви про нього знаєте?» «Мені не цікаво знати про нього», гонорово відповів він. «Але ви згодні мені допомогти?» Він уважно подивився на неї. «Я подумаю». «Я залишу вам свій телефон», сказала Марта. «Граптом щось згадаєте, потелефонуйте». Можливо, Зоя розповідала щось іще. Якої марки авто? Куди частіше за все вони ходили? Де збиралися жити? Ну, це вже занадто. Гадаєте, я мазохіст, аби вислуховувати такі відвертості від жінки, яка мене покинула? І все ж таки подумайте. Ці дзвінки не йдуть у мене з голови, зітхнула Марта. Було в них щось небезпечне, не схоже на жарт. «Добре, а тепер дозвольте, я замовлю нам по бокалу вина і поговоримо про щось приємніше». Вони просиділи в кафе до пізнього вечора. І, як попросив Сергій, більше не говорили про його нещасливе кохання. Потім він провів Марто до метро і пообіцяв передзвонити». Три роки тому дівчина стояла на перехресті. Ні, вона не збиралася переходити вулицю. Вона просто стояла і дивилася на потік машин. Вирішувала, що робити. Можна просто потинятися містом, купити морозиво, сісти десь на лаві, спостерігаючи за перехожими. Можна піти в кіно. Але ж як дорого коштують нині квитки. Все ж таки краще прогулятися, Подивитись на вітрини. Вони такі вишукані в центрі міста. Можна уявити, що колись вона зможе зайти до омріяної крамниці і купити все, що захоче. А зараз вона здатна придбати хіба що один гудзик сукні, котра одягнена на манекен затонованим склом. Невже існують жінки, котрі здатні завітати сюди і придбати таку сукню? Цікаво було подивитися на них зблизька, а не лише по телевізору. Яке в них життя? І чому для неї студентки факультету наречених філологічного не світить запросто зайти сюди зараз? І якщо бути відвертою, марно сподіватися навіть, якщо вона працюватиме як віл. Дівчина побачила своє відображення у вітрині і раптом подумала, що вона не гірша за клієнток розкішного бутика, а, можливо, набагато краща. А те, що розумніша, це факт. Отримає червоний диплом, Може, досить пристойно говорити англійською? А який результат? Перспективи? Робота в школі?» Вона стояла перед вітриною і заздрила манекенам. Їй здавалося, що витончені жінки з пап'ємаше посміхаються до неї, підморгують своїми красивими намальованими очима. Мовляв, ще пару годин до вечора, і ми випурхнемо звідси і цілу ніч танцюватимемо. «А що очікує на тебе?» Посиденьки в гуртожитку, писання конспектів і важкі розрахунки. На що витратити сорок гривень, що лишились від підвищеної стипендії? Дівчина не помітила, як прозорі двері крамниці розсунулися, з них вийшла жінка і зупинилася за її спиною. «Подобається?» Дівчина здригнулася від несподіванки і поглянула на співрозмовницю. Це була жінка, про яких кажуть «без віку». Виглядала на тридцять, хоча, певно, була старша. Бездоганна фігура, затягнута в білосніжний брючний костюм, на ногах черевички на підборах, насичений, але ненав'язливий аромат парфумів, модна зачіска, ледь помітний макіяж. одне слово – жінка з рекламного проспекту, типова бізнес-леді, від якої просто тхне успішністю. «Так», – коротко відповіла дівчина і зробила кілька кроків, аби піти. Але жінка зупинила її наступним запитанням. мабуть. «Мрієш про такі речі?» «Що вона до мене чіпляється?» Подумала дівчина, але довелося відповідати. «У мене інші мрії. Це я так, замислилась про своє». Жінка розсміялася. І цей сміх не був зверхнім, швидше лагідним, розчуленим. «Не хитруй, крихітко. Я чудово розумію, як тобі кортить хоча б поміряти сукню. Сама була такою». Тим більше, що тобі підійде все, що тут є. У тебе цілком модельна зовнішність. І ти, певно, про це знаєш. Диво жінка обережним жестом відкинула пасмо волосся з плеча дівчини і додала весело. «А я сьогодні в доброму гуморі. І мені хочеться побути для когось доброю феєю. До речі, цей бутик належить мені. Якщо хочеш, приміряй все, що сподобається». Бандерша промайнуло в голові у дівчини. Але не встигла вона якось відреагувати на це запрошення, як жінка розсміялася своїм мелодійним сміхом, ніби прочитала думки. О, знаю, про що ти подумала!» Мовляв, ось стоїть старе розціцьковане стерво і заманює бідненьких дівчаток у пастку. «Не червоній, я б сама подумала те саме. Такий наш час, у всьому шукаємо підступ». Але все просто: це стерво бальзаківського віку хоче сьогодні побути доброю феєю. Такий день. Вона замислилась і додала сумно. День спогадів. Колись я так само роздивлялася вітрини. Щоправда, тоді вони не були такими привабливими. Стояла і мріяла, що колись обов'язково куплю найдорожчу сукню на зло всім а головне собі, тій, якою була тоді, за комплексованим гидким качанням. І знаєш, що я зробила? Зайшла до магазину і переміряла все, що там було. А знаєш, що було далі? Через рік я вже купувала собі вбрання найдорожчих фірм, адже є такий неписаний закон. Хочеш завтра мати авто – сьогодні придбай ролики. Іншими словами – Мрії здійснюються, якщо ти, бодай, щось для того робиш. У даному випадку дорога сукня – символ твого майбутнього успіху, а успіх треба моделювати заздалегідь. Дівчина, мов зачарована, всотувала її слова. Мати ніколи не говорила їй подібних речей. Навпаки, вдома, далеко від столиці, Її вчили бути економною і не намагатися стрибати вище голови, не вирізнятися з-поміж інших і старанно працювати, адже праця облагороджує людину – мати, і зробила з мавпи людину – тато. От якби в неї була така подруга – мудра, старша. Так вже набридли дівчачі розмови про те, де дешевше купити косметику, куди податися ввечері та безкінечні теревені провдали заміжя. «Як тебе звати?» – запитала жінка. «Аліса». «О, тоді, моя крихітко, тобі пряма дорога до країни чудес». Жінка розсміялася і стала на порозі крамнички. Двері тихо розсунулися. «Прошу?» «Це... незручно, адже я не збираюся нічого купувати», – зніяковіла Аліса. «Це мені незручно, дитино, серйозно відповіла жінка. Незручно і соромно від того, що наші дівчата, порядні і гарні, сюди не заходять. Лише стоять на порозі і дивляться. А якщо колись потім заходять, то вже зовсім іншими людьми, адже шукають не можливості самій заробити на життя, а спонсорів, для яких стають ганчар'яними ляльками. Це сумно. Аліса не помітила, як опинилася у приємній прохолоді невеликого бутика. Роздивляйся, міряй. Кивнула їй жінка. Вона представилася Оленою Олександрівною і сіла в кутку за маленьким скляним столиком, на якому було розкладено папери. «І ніколи не думай, що все в житті вирішують гроші. Не заважатиму тобі». І вона заглибилася у папери. Аліса з задоволенням вдихнула запах дорогих речей. Їй здавалося, що вона встромила носа до коробочки з пудрою. Приємний солодкий аромат залоскотав ніздрі. Аліса навіть шхнула. Зніяковіла. Зиркнула на хазяйку, але та сиділа незворушно. Що ж, можна скористатися її настроєм і поміряти сукні. Гроші за це не платити. До того ж, жінка має рацію. Успіх треба моделювати, нехай навіть і таким чином. Аліса відчула впевненість. Колись вона обов'язково придбає тут сукню. І не одну. Добре, що усе так склалося. А ця жінка така чудова, справжня фея. Аліса провела рукою по вішаках, відчуваючи, як різнобарні сукні відгукуються на її дотик немов клавіші, і обрала ту, що звучала як ніжна соль. рожеву на тонких бретельках, розшиту сірим та рожевим бісером. «Я поміряю цю». Гукнула вона до Олени Олександрівни, але та, не відриваючись від паперів, лише кивнула головою. «Добре, що не нависає, не нав'язується», – подумала Аліса. «Тактовна жінка». У приміручній було величезне люстро, вмонтоване в стіну, чисте, прозоре, трохи тоноване, як і скло вітрини. Це надавало глибини відображенню. Аліса швидко скинула джинси, футболку, трохи постояла так, роздивляючи сіро-рожеву хмарку, яку тримала в руках. Як його одягати? Подивилася на цінник. Ого! І рішуче розстібнула ледь помітну блискавку на сукні. Одягла. Постояла з заплющеними очима. Повільно розплющила. Пані Олена знала, що казала. Звичайно ж, Аліса тепер працюватиме саме як віл, аби тільки купити цю річ. Аліса дивилася на себе в люстро і з жахом розуміла, що речі мають величезну владу, про яку вона ніколи навіть не здогадувалася. Вона звикла купувати собі щось практичне, щоб не бруднилося і носилося якнайдовше. Так її навчили батьки. А тепер вона бачила, як легесенька, не більше ста грамів, ганчірка змінила її. У дзеркалі відобразилась дивовижної краси жінка. Така б ніколи не стояла на перехресті, не знаючи, що робити. До такої підходили б шанобливими пропозиціями, які вона чула лише в кіно, зверталися б пані і не сміли б хапати за зап'ястя, як це робили хлопці на вечірках. Сльози підступили до очей. Аліса рішуче зняла сукню. Але влазити в потерті старі джинси їй не хотілося. Ось так би й піти звідси голою. Якщо не ця сукня, тоді нічого не треба. Після неї джинси і футболка здавалися їй найбрутальнішою віслюковою шкірою. Треба опанувати емоції. Аліса швидко переодяглась і вийшла з сукнею до зали. «Ну як?» – відірвалася від роботи хазяйка бутика. «Краще б я цього не робила», – зітхнула Аліса. «Але вам величезне спасибі!» Відчула себе іншою людиною. «Нічого, крихітко моя!» Взялася лагідно заспокоювати її Олена Олександрівна. «Коли прийдеш її купувати, а я впевнена, що це трапиться дуже скоро, зроблю тобі велику знижку. Окей?» «Ви дійсно добра фея. Дякую!» «А я тобі що казала?» Давай, на ну, я тебе ще кавою пригощу. Я всіх своїх клієнток пригощаю, і давніх, і майбутніх. Оксаночко, гукнула вона до молоденької продавщиці, яку Аліса раніше не помітила. Звари нам, будь ласка. Вона не встигла договорити, у двері увійшов покупець. Аудіокнижка на Радіокультура. Аліса потім довго згадувала цю мить, намагалася відновити послідовність подій, але уява щораз підводила її і малювала все нові й нові неймовірні картинки. А коли вона згодом переповідала цю історію подругам по гуртожитку, її слова лунали зовсім неправдоподібно. І дівчина замовкала. І сама собі не вірила. Адже такого не буває. А якщо буває, то в романах, кіно чи попсових піснях, мовляв, полюби мене такою, яка я є. Одне слово, молодий чоловік зайшов до крамниці. Просто зайшов і примружив очі, звикаючи до темряви, адже темрява так само сліпить, як і світло, якщо зайти в неї з білого дня. Він постояв якусь мить, звикаючи до тьмяного освітлення крамниці. Потім озирнувся і помітив у кутку столик, за яким сиділа хазяйка і перед яким стояла Аліса, тримаючи в руках сукню. Я б хотів придбати краватку, звернувся він до дівчини, прийнявши її за продавщицю. Жінки перезирнулися, і в очах Олени Олександрівни Аліса помітила бісики. Мовляв, ось тобі, дівчинко, ще одна пригода зіграй в цю гру, покажи, на що ти здатна. Розвасься! Дивовижна жінка. «Не дарма ж кажуть, що нинішні сорокарічні дадуть фори молоденьким дівчатам – нудним, корисливим, закомплексованим, надто серйозним, неспроможним на шаленство. Але Аліса не така». Підбадьорювана веселим поглядом нової знайомої, вона сміливо перекинула сукню через плече і повільно повернулася до незнайомця, продемонструвавши майже голівудську посмішку. «Яку бажаєте?» – і вказала на круглий кронштейн із краватками. Але він, здається, не почув запитання. Дивився на неї. На його обличчі з печат'ю шляхетної втоми, яка буває в людей, зосереджених на собі й своїх справах, поступово засвічувалася посмішка. І обличчя розгладжувалось, світлішало, ніби всередині розгорялася свічка, пом'якшуючи мужні риси. «Отже?» – поквапила вона. «Перепрошую». Він усе не міг відвести від неї очей. «Ви сказали, що хотіли придбати кроватку», – нагадала Аліса, відчуваючи за своєю спиною надійний тил у вигляді феї Олене. «Яку вам показати?» «Цю!» Він тицнув пальцем у першу ліпшу, навіть не повертаючи голови до кронштейну. «Шановний пане!» – нарешті втрутилася в розмову власниця крамниці. «Ви впевнені?» «Може, поміряти, чи принаймні скажете, якого кольору та якої фірми краватка вам потрібна?» «Давайте цю!» Він уперто не хотів займатися складним вибором. «Оксана!» – покликала Олена Олександрівна продавщицю і та вправно запакувала річ, відчинила касовий апарат. Немов у вісні молодих здійснив усі належні покупці опції, продовжуючи поїдати Алісу очима. «Ви працюєте тут?» – нарешті наважився запитати він. «Ні», – відповіла Аліса і почала вішати сукню на вішалку. «Дівчина моя клієнтка», – з посмішкою пояснила Олена Олександрівна. «Ось зайшла вибрати сукню і, здається, нічого підходящого не знайшла. Хоча я вважаю, що саме ця сукня їй дуже личить. А, до речі, що скажете ви як чоловік?» Олена Олександрівна взяла у дівчини вішак із сукнею, приклала до неї і знову весело підморгнула, мовляв, «Пчися?» «Не знаю. Треба побачити?» – розгублено вимовив покупець. «Нема проблем, Аліса, дівченко, тобі не важко знову переодягтися?» Гра явно затягувалася. Аліса захвилювалась, відчуваючи ніяковість. Власниця крамниці, певно... Намірилася продати сукню, якщо не їй, то цьому диваку, що так захоплено поглядає на неї. «Неважко, але я не хочу», – сказала вона. «Тим більше, зараз все одно не можу купити її». «А скільки коштує ця річ?» – запитав хлопець. Хазяйка назвала ціну. «Ну, от і все», – подумала Аліса. «Спливає моя сукня». «Чому ж ви не берете її?» «Це недорого?» – звернувся до неї молодик. Аліса вже вішала сукню на кронштейн, відчуваючи себе попелюшкою. «Для вас, можливо, і недорого», – пробурмотіла вона. «А якщо сукню, куплю вам я», – раптом тихо вимовив чоловік. Олена Олександрівна, втративши всю свою респектабельність, аж присвиснула і меодівчисько заплескала в долоні. «Браво!» Аліса заклякла. Звісно, у фільмах чи жіночих романах часом виникають такі от принци в шикарних авто, що зупиняються на запелюжених дорогах, щоб підібрати гарненьку попелюшку і зробити з неї власницю свого розкішного замку. «Про це не може бути й мови», – суворо відповіла дівчина. «Я колись куплю її сама». «Я так і думав», – розгублено вимовив молодик. «Ви не з тих, хто приймає подарунки». Хоча, повірте, для мене ця сума не суттєва. Навряд чи ви мене зрозумієте. Але мені було б дуже приємно зробити щось приємне для такої гарної дівчини, як ви. Аліса не змогла втриматися від посмішки і поглянула на Олену Олександрівну. «Мені сьогодні таланить на чарівників, ніби я дійсно потрапила до країни чудес. Але я знаю інше. Безкоштовний сир?» «Буває тільки у мишоловці. Дякую і до побачення!» Вона кивнула власниці бутику і рішуче попрямувала до виходу. Але він заступив їй дорогу, заговорив гаряче і наполегливо. «Знаю, що виглядаю дивно, але прошу вас, не тікайте ось так!» Глісу розібрав сміх. «Залишити вам свою туфельку?» – весело запитала вона, вказуючи на свої кросівки. Він не зрозумів або не схотів зрозуміти жарту, а продовжував цілком серйозно. «Можливо, я не вмію спілкуватися з жінками і мимоволі вас образив. Тоді дозвольте запропонувати інше. Я позичу вам гроші на сукню. Ви її купите, а віддаватимете мені борг поступово. Ви мене розумієте? Ні, не розумієте». Він зітхнув і замовк. Аліса зі здивуванням помітила, що в глибині його великих, чорних, як вуглини зіниць, зблиснуло щось схоже на сльози. Дівчина розгубилася. Продовщиця Оксана заклякла за касою з розкритим від здивування ротом і, здається, навіть забула дихати. Аліса намагалася вирішити, що робити. Швидко піти звідси? Але цей дивний хлопець, Викликав у неї симпатію своєю незграбністю, якоюсь старомодною увічливістю. Зрештою, він був досить гарним. А чому біні крутилося в її голові? Нині такі дивні часи, поряд із брутальністю якимось дивним чином уживається благородство. А ще буває ж збіг обставин? Скільки разів вона мріяла про подібний збіг? Зрештою... Він пропонує позику. Аліса вагалася, поглянула в бік рожевої хмаринки, яка вже по-сиріцькому висіла серед інших речей. І Алісі здалося, що то висить її душа, яку вона залишає тут, серед цієї розкоші. Добре, тихо промовила вона, уявляючи, як принесе свою покупку в гуртожиток, як одягне її на першу ж вечірку. І додала суворо. Але це... «Буде позика!» «Дякую!» – зрадів молодик. Він зняв сукню з Кронштейна і подав Алісі. «Щоб ви не передумали, дуже прошу, переодягніться!» І поліз до кишені за портмоне. «А туфлі?» – хитро посміхнулася пані Олена і дістала з полиці елегантні човники. З магазину вони вийшли вдвох під здивованими поглядами пані Олени та Оксани. Аліса так розхвилювалася, що не встигла як слід розпрощатися з привітною власницею магазину. На ній була нова сукня, невагома, мов піна морська, і лаковані черевички без жодної вульгарно-блискучої прикраси. Дівчина, що розгублено стояла на перехресті годину тому, зникла. Натомість з'явилася інша – богиня Афродита – Королева, ладна сміливо крокувати по життю, вкладаючи обабіж свого шляху скошених поглядом залицяльників. «Я хочу одразу домовитись про те, коли і як віддаватиму борг», сказала Аліса, щойно вони вийшли за поріг крамниці. Він зморщився, невизначено хитнув головою, ніби цим запитанням вона перекреслила ілюзію, що вони давно разом. Гарна молода пара, а ще краще – молода родина – в якій панують лад і любов. Відверто кажучи, Алісі теж не хотілося розвіювати цю миттєву ілюзію, що промайнула перед її уявою. Але вона насупилась, відганяючи від себе те, що не могло бути реальністю. «Мені потрібно знати, як це має відбуватися», – наполегливо промовила вона. «Тоді зайдемо, пообідаємо і вирішимо всі ці питання», – запропонував він. «У мене ще є півгодини вільного часу. Обіцяю, залицятися не буду. Бачу, що ви не з тих, кого можна спокусити такими речами. І це мені подобається. Отже, що ви рішуєте? Аліса кивнула. Вони сиділи в ресторані «Дежавю», хоча Аліса запропонувала зайти в звичайну кав'яреньку. Вона ще ніколи не була в таких ресторанах. Але її супутник задоволено розсміявся – Мовляв, у такій сукні жартуєте? Поки чекали офіціанта, дівчина намагалася з'ясувати, чим викликаний незвичайний чинок незнайомця. Він, виявляється, не вбачав у цьому нічого незвичайного. Зворушливо і трохи ніяковіючи, що викликало симпатію і довіру, говорив про те, чого Аліса, дівчинка з паралельного світу, не знала і знати не могла. «Мені набридло лише заробляти гроші», – говорив цей дивний хлопець. Спочатку це було цікаво, як у спортивних змаганнях. Тепер, коли втратив друзів, маю на увазі втратив по-справжньому, адже бізнес не терпить витрачання часу на дружні посиденьки. Коли дім мій порожній, а попереду справи, справи і лише справи, від яких вже неможливо відмовлятися і не виходить зупинитися, я прийшов до Бога. Аліса здивовано глянула на нього, не очікуючи такого повороту в розмові. «Так?» кивнув він. «Це моя єдина втіха». Він посміхнувся і продовжив. «Ми ж всі неофіти, не вігласи. Нас не вчили читати і розуміти Біблію, любити ближніх своїх. Ви колись замислювалися над цим?» Аліса боялася бовкнути якусь банальність, тому мовчала. «З чого почати виконувати цю заповідь?» продовжував він. «Дати п'ятірку жебраку? Перевести через дорогу бабусю?» Він посміхнувся. «Сьогодні я зробив і те, і те. Чи відчув полегшення?» «Ні. А ця дрібничка, за яку ви мені вдячні, не перший мій вчинок. Хоча я не веду їм ліку. Кожне навіть найяскравіше, найбагатше життя має свій кінець. То чому ж в ньому не робити добро ближньому, поки маєш можливість? Аби втішити себе тим, що на високому суді матимеш, бодай, Якийсь аргумент на захист своєї грішної душі. До столика підійшов офіціант, налив на денце келиха вино. Він зробив ковток, кивнув головою, взяв пляшку і налив вино їй. Це робив певнено, красиво, як знавець із завсідних подібних закладів. Аліса надто квапливо схопила келих і, помітивши його погляд, почервоніла. Їй кортіло якнайшвидше піти звідси. Вибудувати графік відшкодування його сьогоднішнього збитку, дізнатися номер картки і гордо підвестися, до цього спонукав одяг, мусить шануватися. Адже Ані на хвилину вона не могла повірити в те, що чоловік зацікавився нею. Він говорив про себе, про свої бажання і почуття. З таким же успіхом, на думку Аліси, він міг би пожертвувати на церкву чи віддати гроші жебракам, що сидять у переходах. Проте вона сиділа, мов заворожена, адже все, що чула і відчувала, здавалося їй дивом, подарунком долі і пригодою, про яку вона згадуватиме під старість. Боялася вимовити щось зайве, не те, що він хотів би почути від неї. І поки він говорив, подумки складала в голові потрібні фрази, які б могла сказати йому, аби він не розчарувався. А він дивився на неї з трохи сумною усмішкою, і продовжував говорити так, ніби розмірковував із самим собою. Колись давно, ще малим, я сидів на вулиці і плакав. Дорослі хлопці відібрали у мене гроші. Грошей було небагато, але то були чи не останні копійки, які батьки дали мені на кіно та на морозиво. До мене підійшов чоловік. Обличчя його я пам'ятаю досі. Розпитав, заспокоюв. Купив квиток та морозиво. «Не можу вам переповісти, що я відчув в ту мить. Тоді я поклявся, що коли виросту і матиму змогу, даруватиму людям такі самі емоції. Але лише тепер, коли багато речей знецінено, а дехто вважає, що житиме вічно, я усвідомив, що немає нічого кращого, ніж дарувати віру в добро. Я б не хотів, аби ви відчували себе вдячною. Навпаки». «Це я вдячний, що ви дозволили зробити для вас таку мізерну річ. А вона дійсно мізерна. Я б волів зробити щось більше». «Ви дивна людина», – тихо промовила дівчина. «Мені б хотілося вірити вам, але гроші я все одно поверну». «Без проблем», – похмуро кивнув він. «Але пообіцяйте, що коли назбирається вся сума, ми разом віддамо її тим, «Хто потребуватиме її більше за нас?» Вона зауважила, що він сказав «ми», ніби плануючи майбутнє. «Як скажете», – погодилася Ліса. Коли принесли рахунок, дівчина вжахнулася сумі, яку її добродій поклав у скриньку. Стільки вона витрачає за два, а то й за чотири місяці свого студентського існування. Помітивши її погляд, він зніяковів. «Вибачте, мені вже час йти». «Робота!» – зітхнув він. «Зараз викличу машину і, якщо ви не проти, завезу вас туди, куди скажете. Я і так відняв у вас забагато часу». О, якби вона могла назвати номер якого-небудь будинку в престижному районі. Але довелося дати адресу гуртожитку, жалюгідної будівлі, з вікон якої звисали пакети з продуктами, а на підвіконнях стирчали ненависні горщики з порослою цибулею але він не здивувався. Аудіокнижка на Радіокультура. В авто, яке вів мовчазний водій, вбраний у костюм з білою сорочкою, що теж неймовірно напружило Алісу, вони сиділи поруч на задньому сидінні. Вона відчувала тепло його тіла і своє тремтіння. Вона навіть поклала руки собі на коліна, аби стримати ці нервові хвилі, що змушували тремтіти кожну клітину, і благала, аби ця дорога швидше скінчилася. Їй вже хотілося зідрати з себе свою нову шкіру, цю сукню, яка не пасувала до запелюженого спального району. Він підвіз її під самий будинок. «Що далі?» «Дякую», – сказала вона. «До побачення». Супутник не наполягав на зустрічі. Вони просто домовилися про те, що через деякий час Аліса потелефонує йому сама, якщо матиме змогу віддати перший внесок. Аліса взялася за ручку дверцят, але він яким жестом зупинив її, вийшов за авто першим. Вона бачила, як він легкою ходою обійшов машину, розчахнув їй дверцята. Десь Аліса читала, що справжні леді виходять за авто по частинах, тобто спочатку одну ногу, Потім другу, а вже потім, повернувшись до супутника, елегантно розпрямляються, подаючи руку. О, ціла наука! Але все вийшло якнайкраще. Жінки з дитячими візочками, що сиділи на лавах біля входу, побачили цілком кіношну картинку, а ліса не схибила. Він провів її крізь мовчазний стрій матусь, мов королеву, поцілував руку і пішов, не озираючись. А в то від'їхало. Краєм ока Аліса помітила, що з кімнати на третьому поверсі на неї зі здивуванням дивляться подруги. Від цих поглядів вона почувалася оголеною. На Радіокультура. Вже спали сусідки, наслухавшись її розповідей про сьогоднішнього дивака. У шафі висіла сукня, яку переміряли всі по черзі. А Аліса знову і знову Згадувала події цього дня. Дивувалася собі, йому, сердилась на себе за недовіру, а за мить звинувачувала в довірливості. Ще й дівчата з гуртожитку додали до її думок хаосу, висунувши купу версій такої незрозумілої поведінки. Власне, всі версії сходились до однієї. У дівчини завівся папік. Подібні речі часом траплялися з мешканками студентських гуртожитків. Тоді вони приносили до кімнат пляшку шампанського, фрукти чи пакунки їжі, поцуплені зі столу. Але щоби таку сукню і такі черевички... Аліса не могла довести подругам, що чоловік не намагався зробити нічого більшого, ніж благородний вчинок. Дівчата реготали. Аліса вже сотий раз за ніч викликала в пам'яті кожний його порух і не знаходила в ньому ніяких ознак папіка. Він навіть... Не взяв її телефон. У нього був погляд дитини і гарні вузькі долоні з довгими музичними пальцями. І коротке, ледь кучеряве волосся, що підступно свідчило про лагідну вдачу і сором'язливість. На ньому був дорогий костюм і неуважність до краваток, що в очах Аліси теж свідчило про його безпосередність і простоту. Він одночасно нагадував їй герою мильних опер, що розмовляють давно забутою вишуканою мовою і казкового супермена, здатного на подвиги. Вона б ще могла зрозуміти, якби все було не так. Нехай би його казочки про благодійництво слугували лише прикриттям його зацікавленості в ній самій. Вона б зрозуміла, пробачила. Але ж він поводився стримано і чемно. Ні на чому не наполягав і не пропонував зустрітися. Був лише погляд. Той перший погляд у крамниці. Більше нічого. Жодного натяку на продовження стосунків, жодного зайвого слова і взагалі жодних слів, до яких вона звикла у своєму колі. Власне, а що вона бачила? Про яке таке коло йдеться? Хлопці на вечірках? Сокурсниці провінціалки, що перманентно шукають столичних наречених? Втомлені молоді не дуже викладачки, що розповідають про високі матерії, а потім йдуть по домівках, навантажені пакетами з супермаркетів, аби встигнути приготувати вечерю. Вранці Аліса, яка не склепила по майже всю ніч, солодко спала. Прокинулася від галусу над вухом. Дівчата пищали, пританцьовували над ліжком, тормосили її, стягували ковдру, під яку вона намагалася заховатись. «Та вставай вже, Сонько!» – кричали вони. «Зараз впадеш! Поглянь у вікно!» Аліса пручалась, ліниво відбиваючись від них руками і ногами. «Вставай, кажу тобі!» – розсердилась одна з дівчат, Наталка, і вихлюпнула на Алісу склянку води. «Слухай! Там! Внизу! Стоїть! Вчорашнє авто!» Аліса відкинула ковдру, сіла на ліжко, серйозно подивилася на подругу. «Ти дурна? Ти чуєш? Аго!» Наталка тремтіла від збудження. Дівчата, мов під конвоєм, повели її до вікна, змусили розплющити очі. Внизу стояв білий Лексус. «Круто! Ну, що скажеш?» Спокійний погляд Аліси здивував її. Вона обернулася до чотирьох розпашілих облич. Вона була в піжамі з дурноватими Мікі Маусами і розкуйовдженим волоссям. «Але яке це малозначення?» «Скажу, що у цьому немає нічого дивного», – відповіла Аліса. І додала спокійно. «І не треба так кричати». У Середземному морі, в Которській затоці, є такий маленький острів Піраст. На ньому нічого немає... Крім монастиря Святої Діви, покровительки мореплавців, кажуть, що колись на тому місці в морі стирчала лише одна скеля, а на ній було знайдено ікону Божої Матері.